eller ...någonting sånt, det blir lite som radiokopplingar och det är historiskt vad det gäller radiomottagare och antenner och allt är roligt. Det har funnits mycket, mycket roligt i den vägen. Vi sätter på en liten låt nu alltså. Det, det, det var radiofrekventa som har hänt och ansvarig utgivare i Geo är det bäst att säga. Det en gång till, jag kommer inte ihåg hur jag sa det. Och har det så bra, ni kan uh, träffa mig privat igen och ringa uh, inom en timme ungefär. Uh, eller under en timme efter sen, en klart uh, Och efter klockan uh, 18 kommer Gunnar att ta det. Nu, hej, hej!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 här. Jag tror, eh, angående sändningen här, eh, är vi ute på Stockholms närradio nu, tror jag. Klockan 18.01 nu. Hallå? Är, är vi ute på Stockholms närråde nu tror jag. Ja, jag skulle säga att nu har vi precis kommit ut på Stockholms närråde 88 MHz, äh, vänta nu Vi har den 26 juli 2014 Ansvarig utgivare Gunnar Andersson Det gäller hon i Sverige när vi har Karpstiftar med oss Och förra lördagen så blev det Absolut ingenting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 och det det, det, det mullrade och, blixt, och blixtrade och sådär, det kunde komma nya strömmarbrott och datorer kan ju gå sönder och sånt om håller på att bryta strömmen hela tiden va? Ja, och jag, jag har ju bara varit med i max, fyra minuter förra lundarna, <laughs> inte alls mycket jag kan, jag, kan, jag kan dra för våra lyssnare på Stockholms närråd också, att vi har ju fått en imponerande lyssnarskara nu, vi är ju uppe i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 Indonesien 156 gånger. Jag kan ta här till exempel i antal minuter också. Då. Har vi nummer ett då, USA. Eh, 39 664 minuter. Jag vet inte hur många timmar det blir. Ingen roll, men jag kan väl säga. Så att jag, på det. jag tror att det är så här. Att, är det så vid ett att de flesta kan inte svenska? Jag tror att det kan vara så här. Och du tror just så.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 det här gäller alltså inte den lagliga invandringen till USA. Det gäller alltså illegala Det är inte den mexikonska du syftar på. Ja, det är hela, det är det. hela Kalifornien där de ockuperat av Mexiko nu, har jag hört. Okej, okay, jag misstänkte att det var den typen av invandring du syftar på. Och då vet du också det att vakterna som patrullerar den gränsen mellan USA och Mexiko, de har ju order att skjuta så fort de ser en person som försöker ta sig över gränsen illegalt. Det, det har de ju. Och det är ju mängderna av mexikaner som mer eller mindre invaderar USA i den delen av landet. Med tanke på att vi har lyssnare då, hur många länder sa jag? 126 länder var det va nu? Ja, det så. Om man bara skulle köra svensk musik då skulle inte de fattat ord och vad de sjunger om till exempel. Alltså, jag vet inte om. Nej, man... nej men jag, jag, jag zoomar ju här. Uh, uh, alltså. Går det se om, om ja, du sa det går det att se hur många minuter som ja. där, man, ja. Man kan, kan, se, man kan se antal minuter. inte på varandra, kan. Det alltså, man kan se maximalt upp till 100 stycken kan man följa ja. med flagg och IP-nummer. Då kan man se antal gånger de har lyssnat. Varje lyssnare har kommit in flera gånger. Man ser vilka klockslag de har lyssnat också. nej Och varje, nej. Lys varje lyssnare har lyssnat ett antal minuter. Jag har ju lyssnade till exempel i Nigeria till exempel. Det är också mycket märkligt hur man har kunnat hitta den här kanalen så att säga. Men man jag tror att det kan vara så att en del av de här personerna som lyssnar utomlands kan garantera svenska.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 I, i, i tal och musik finns det ingen översättning någonstans nej ja, men, ja, men låt oss säga att det finns det så skulle det kunna förklara varför programmet har så många livsfrågor sen, fin, sen finns ju människor i andra länder som kan många språk det är ju helt klart alltså. det finns människor i, i många länder som kan olika människor språk människor som kan svenska till exempel i ja, ja, kanske till och med det mm. det var därför jag tror att det är... Det är så många lyssnare som lyssnar i USA att de kan svenska Det är många svenska artister som faktiskt gör åtminstone delvis plattorna på engelska språket och bara några låtar på svenska men en del gör ju hela plattor på engelska för att kunna nå ut internationellt Aneta Felskog till exempel hon sjöng inte på svenska sist, det var ju bara engelsk där. Ja, Hör du ska vi ta upp lite kort vad det handlar om sig själv, tror jag Din blogg då, du har ju flera bloggar ta några ämnen du tog upp sist Ja, det sista, det senaste jag tog upp i veckan Det är det här då med Åsa rom Att hon har blivit anmäld för det som folkgrupp eh, Det har ju diskuterats vitt och bätt eh, Sedan det dök upp En så kallad fejkninghet på Twitter som hette Bra Nyheter, heter det Twitterkontot och där det stod att Åsa Romsson, Miljöpartiets fråkrör, hade blivit anmäld för Hets mot folkup, och en del trodde att det var fejk där, men andra trodde att det var sant. Nu har det dock visat sig att oavsett om just den nyheten var fejk eller inte så har Miljöpartiets Åsa som nu i veckan, när de hade bestämt rövaren 22-23 juli blivit anmäld för Hets mot folkup. På grund av sitt hattal i årets politikervecka i Almedalen då när hon bland annat dömde ut, eller var man anklagade vita heterosexuella medelåldersmänt citat då, för att vara ansvariga för vara för diskriminering och miljöförstöring i Sverige e, detta hattal blev i veckan här anmält utav en person som håller i en blogg som heter Genusdebatten och <klarar> Uh, den här personen säger då så här om det här att uh, nu tycker jag att lagen om häls mot folkgrupp är en skitlag som inte hör hemma i en rättsstat men det finns det ju det och jag är ganska säker på att den, att ha en manlig partiledare på högerkanten uttala sig på samma förkrigande sätt om svarta homosexuella unga kvinnor och sudanska kvinnor som för det svenska män så hade han på en galler innan man hunnit säga brändgidsadvokat skriver på sin blogg och den här personen som håller i, i en, bloggen i en debatten då, eh, ja, då, har då anmält Åsa Romson för Hets mot Folket på grund av hennes tal. Och Åsa Romson är ju inte så ätergård att detta naturligtvis då. Hon låter hälsa ifrån sin partis pres, pressekreterare, då, eller par, eh, som heter mor då Han säger så här: jag har sett det men jag vet inte hur kännedomen är bland våra företrädare. Här är ju hans Mård, jag tycker att det är väldigt, väldigt illa det här utav hans mål att inte känna till och ännu värre utav Romson då. Sen är det lite lustigt också att just Osa Romsson blir anmäld för hets mot folk i polisanmäldet med. Eftersom hon är en av de personer politiker på den politiskt politisk korrekta skadan i Sverige. Som har propagerat hårdast för att någon hets mot folk ska tillämpas oftare. Och det kan man ju lugnt säga att den har blivit nu efter hon själv är anmäld för hets mot folk. Hon har bläckt ur sig en massa dygna på sin Facebook-sida om hon tycker om den här anmälen och kallat. Kritiken mot henne för den så kallade hatstorm då. Det är ungefär hennes svar På <gör> Anmälan av andra årsvar och ingenting att komma med Och det är inte bara Åsa de har blivit anmälda För Hets mot Folket utan Jag läste senast som bara Från timmar sedan på Fria tider Att nu har även Popgruppen, den, den svenska popbandet Kent Blivit anmälda för Hets mot Det Vi tog ju också upp tidigare i kvällens jävlarordutsändning på av en låt som heter Labelle EQ Som har spelats på radion. Och det är en person som för övrigt bor i Mölby. Har reagerat på textraden i den låten. Textraden heter Jävla finna norman-danska Och enligt den person som har anmält den här textraden. Så utgör helt Hetsfots då. Om detta står då bland annat på fria tider. Som artikeln heter Kant anmäls för Hetsfots folkgrupp. Och så har vi även varit inne litegrann på det här med den här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 som skrev på Facebook vid ett att is är en sinnessjukdom. Han får dock vara kvar i partiet eh, trots att han har sagt saker och ting som inte delas av partiets ledning eller styr mot partiets värdegrund. Då. Trots att detta får han vara kvar. Hade, man kan jämföra Svenskans partiet med Miljöpartiet där, där också. Fast, alltså skillnaden mellan Svenskans och Miljöpartiet är att om det är en person som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 Om ett så kallat visst eh, förtryckt folk och ändå sitta kvar trots att man att eh, inte tycker om det som man har sagt. Alltså, det, det är det som tyckte ricentr om. Och sen man kan ju. Det är ju som den här miljöpartisten med Kaplan tror jag som som påstår att extrema muslimer, till exempel och jihadister att jämföra med. Eh,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 Muslimska terrorister planerar att genomföra ett terrorattentat mot Norge på måndag i samband med att muslimerna firar att den muslimska fastmånen Ramadan är över. Detta bekräftas bekräftas flera källor för norska tv2. Och från Sveriges sida så är det väldigt tyst när man låtsas som ingenting och menar att det här är inget märkligt att det här drabbar inte oss. Eh, Okej, okay. <här> det gör det inte. Okej, okay. då har man väl förmodligen redan, alltså de personer som anser att det inte drabbar oss har väl redan gått bort den här.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 Han idiotförklarar ju till och med experter som, som påstår att inte han vet vad han pratar om. Och idiotförklarar han experterna. Det tycker jag också är intressant. Uh, ja, jag vet inte vad jag säger om den här människan. Jag blir bara förbannad att tänker på Så jag har slutat tänka på honom från honom i alla fall i kväll här. Men han har ju inte gått ut och sagt någonting. Ja, just det. Men jag skulle vara som skulle jag sluta tänka på honom. Ja. <laughs> så gick det med den saken. Uh, han har ju inte gått ut och sagt någonting om det här med det här som Kanske kan hända på måndag det här. Och det som hände. Ta... Anna Lind hade ju en otur också och, och råkade möta på en kille från Serbien. Var, som knivhög henne till döds helt enkelt. Och på sjukhuset. Men hon var ju för men Hon var ju också en hycklare, precis som Mona Muslim då eller Mona Salin. Hon bo, bor inte i de här områdena som man vörmar så mycket för. Man bor alltså i ett, ett normalt svenskt område utan en massa invandrare. Det är ju ja. det är verkligen hyckleri. Men det är ju så typiskt för människor så, som jag ser, politiskt korrekta politiker och som är politiskt korrekta. Även Jan Helin Aftenbrottets chefredaktör som vid ett tillfälle gick ut och sa så här i en intervju på frågan om varför han inte bor i ett mångkulturellt område. När jag väl inte bor där det är för hög brottslighet där. I hand av de, en av de så kallade journalister på olika i, i olika mediasammanhang i Sverige som dag ut och la in ägnar sin större 24 timmar och dygnen nästan för att försvara och negligera brott som begås av invandrare med en så kallad icke-vesterländsk bakgrund då, eller icke Och så bor inte själv ett sådant område. Det är också ett vi har ju glömt också att vi har telefonnummer 0225 Du Då kan ju Kent Andersson ringa in och gnälla på att det, är att det ibland inte spelar svensk musik men jag kan inte bara köra svensk musik Jag tycker det var fruktansvärt jag Det är, och även liksom det är ju ändå du som är ledare och så klakar på, och, och kakar på varför bara spela, varför inte spela svensk musik Han har kakar på att spela Även många av de här svenska artisterna sjunger faktiskt äh, egna och även coverlåtar på engelska ibland, va? så att det är ju inte bara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 Eller också är han någon sorts mittemellan Jag tycker han resonerar väldigt, väldigt konstigt ska man inte Då skulle man inte kunna lösta på skruvdriver och sådana där låtar För det är ju på, på, på det engelska språket så liksom. Det går ju inte heller ihop va Nej han, han tyckte inte att man skulle spela Någon utländsk musik överhuvudtaget Visst om, om du hade satt på typ någon Låt där de sjöng Aschva äh, Som någon arab, arabisk Då har jag förstått hans kritik Men han kritiserar ju inte det utan Han var ju Nej, vi, alltså, vi har ju vi vi har, vi har den här tyska trubaduren som jag har eh, signat, eller eh, autograf från Frank Renniker till exempel. Men man fattar ju knappt ett ord vad han sjunger på tyska språket. Va, ja, han. Nej, han var ganska bra. Men han, man hittade ju honom hängd i, i ett av för mig. Eh, ska eh, jag? Inte. jag sagt, nej, det är sant, det är sant. Han, han hängdes. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. inte Frank Greenecke, nej. Nej. Jag var med på någon annan tysk som jag skulle tro på. Det var honom jag tänkte på. Man hittade honom hängd i ett träd Jag påstod att han hade tagit liv av sig själv, heter det från polisens sida. Man lade ner ner utredningen innan det ens hade börjat. Eh, ah. Där var ju människor förmodligen då som hade hängt, dödat honom på grund av det han sjöng i sina texter.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 Ja, då är det väl tydligt lättare att förstå vad kallt var källan. Brotton Tex-sångar sjunger i sina låtar. För det tycker är en av de bästa songarna som finns faktiskt. Han gör ju, han gör ju faktiskt texter. där man, man, han, han sjunger väl egentligen aldrig om, om invandrare på de här inre texterna. Jag tänker på det. Ja, det är väldigt sällan. Han sjunger om det, jag tror jag. Eller verkligt? Jag har hört ganska många låtar med honom, Men det är sällan. Ja, okej. Okay, han nämner väl inbyggd några gånger på, på några ställen i vissa låtar. Men det är väldigt, väldigt sällan.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 i alla ordet är det någon sorts nationell variant på ring som spelar vi Men så är det ju inte riktigt. Så att det heter, Sverigekanalen heter det faktiskt. Ja, ja, Sverigekanalen heter det för att det ska nå hela Sverige va?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 Ja, vi är inte riktigt säkert på det, men vi tog upp det, tog vi upp det här innan Innan vi kom ut på Stockholms-Nerald. Jag har sett filmer på det, här. det är en flod. Ja, det gjorde vi då. Gräns, gränsen mellan, mellan Mexiko och USA delas ju. Det är en flod, de, de simmar över den här floden vet du. och sen kommer de över till men, USA. Men, ja, ja men, men tog vi upp det här med mexikanska illegala invandringen till USA innan vi gick ut på den radio, här radion? Så i så att... fall, om vi inte gjorde det så kan vi spinna vidare på det nu. Man har ju alltså, på. man har väl nästan privata vaktpatruller med hundar och sånt som bevakar gränserna nu va? Som är så att säga ja, my, my, myndigheter va? Jag tror att det har blivit hårdare på den punktet faktiskt att man har, att det är så kallade frivilliga människor som hjälper till att, att bevaka gränserna jag har ju sett gränser mellan ja, Mexiko och USA det. Jag har sett filmer på det där och de fångar in massa killar och sånt, det är mest män då helt enkelt, och skicka tillbaka dem helt enkelt, utvisar men efter ett tag så är de ju tillbaka igen va? Det är liksom... Ja. Då måste, måste, måste man bygga upp en mur. måste ja, det är väl Ja, det var inte sätt att stoppa de mexikanska, men jag jag fattar inte varför de är så desperata över att komma in just i USA. Ja, men det, det att, Ja, det är bättre. Ja, man Man kan ju inte leva, i, man kan ju inte leva i, i Jag kommer inte ihåg riktigt nu, men vi hade väl var det var det var det 6000 illegala invandrare som skulle utvisas ur Sverige och,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 För att det ska bli flyktingförlängning. Inte men, nej, men är de byggda för vintern då? Så att säga, ja, det, det, nej, men det är, det är det de inte är. Så jag undrar om man ska lösa det. Här. Man, kan, man kan inte gå in och tvinga en sån här personer som säger så här att, nu är så här att vi har tänkt att ta över din sommarstudie och göra om till flyktingförlängning. Man kan inte säga så liksom att man måste ju naturligtvis fråga personen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 Ni har kommit till invandrarverkets växel. Vi har för närvarande överbelastning. Var god försök ring senare. Och så upprepar det detta hela tiden. att alltså, det gick inte att komma fram. Och så är situationen idag också. Det är totalt, totalt kaos i hela systemet. Ja det är ett väldigt konstigt telefonsystem. Vi har rent allmän till Sverige. De här förbannade telefonsvararna Så såg jag gärna här. Men de här jävla telefonsvarna står med upp i halsen alltså. Ja. Som till exempel om man ska ringa till försäkringskassan. Om man nu skulle ringa dit och någon annan. Då heter det så här. Hej. Placerad i kö du har nu plats Nummer blablabla bla bla, i kö. Tack för att du väntar eh, Jag ringde in till Försäkringskassan Vid ett tillfälle för några veckor sedan Och fick sitta i nästan en och en, och en halv timme När jag kom fram Ja, det är fruktansvärt Och det var klockan två på då. Fick du lyssna på någon skv skv skvalmusik också? Nej, det är det som är det värsta av allt jobb. Man, fick inte, man får inte lyssna på någonting Det är totalt skiltigt så att säga i alla fall Ibland vet du att om du är bortkopplade Eller inte Ja det är ju det som är så himla dumt uh, och, och sen när man väl är framme Då tar det en jävla tid när man får prata med någon Nu så jag det, där det tar en fruktansvärt tid när man får prata med någon När man väl är framme Tack för att du väntar Du är nu placerad i ett, Din plats är nu, nummer ett i kön Tack för att du väntar Ja men släpp fram mig då för fan liksom. <håh>, du. Ja igen Uh, Släpp fram då I... för 17, liksom. oh, Ja. Men, no. <laughs> det blir ju fruktansvärt dumt då. Alltså jag är motståndare till de här Telefonsvåra systemen Då har den nästan bett och de säger här Hej, du är placerad i, i, Du har platsnummer Blablabla, vi tar också emot i samtal Och så är det stopp där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 vi har, ja, vi har många tusentals Som sitter och väntar på förvar också Att utvisas från Sverige Och ibland så åker man på polispersonal I egna flygplan som Migrationsverket betalar Och sen kommer de tillbaka igen För hemla, de vill inte ta emot dem i Iran till exempel det är, Och sen är de tillbaka till Sverige va Och de går, går inte att utvisa längre då För att Iran tar inte emot dem Och det var deras hemland så att säga Då blir de ändå kvar ja. det, är nog så att det, det går ju att rucka på det också Men jag tycker att man borde göra så här Att man inte går till, skicka dem tillbaka till det ja ja men då kan man ta och skicka dem till det namnet närmast då, men förmodligen kommer inte att de ta emot dem heller, för där nere i de här länderna som de här människorna kommer från ja det är så. Och där... det ja, äh. Fast, är där nere har de där personerna de styr de här regimerna som, som finns i de här länderna nere de, som dessa människor kommer ifrån där har de till skillnad från Sverige fattat någonting, och vad är det? jo det ligger det här. vi kan inte ta in fler, vi kan inte det vi måste säga stopp men här i Sverige, vad gör vi här? Jo, här öser vi en folk med hink och spade och så möts. För det är så här. Ja. Hela Sverige har gått till skogen. När man väl har kommit in i Europaunionen, vet du, då har du rätt att söka asyl i samtliga länder inom Europa, är de inte det? Vidrigt i så fall. Ja, men det är inte så. Spanien är... Spanien... Ja, det är nog så Spanien har ju ett hälsike, vet du, där. Det är väl de gränsar till Algeriet här framme. Ja. De kommer över där. Ja, det är du också här.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 men egentligen så är det ju den enklaste vägen att ta sig in i Europa oavsett om man tar sig in illegalt eller inte vilket man oftast gör det sistande då illegalt eller första andra Så är det ju den enklaste vägen att ta sig in och man tar sig över sundet mellan, ja, mellan den delen av Afrika och den delen av Europa. Vi kommer lämna för att man gör som vissa idioter till flycka att de ska ta sig över på något trås igen man flott och, och drunknar typ hela butten. Kommer, Det kommer se så svårt. Vi kommer att lämna Stockholms nära 1830 så tackar vi för dagens sändning 26 juli 2014 ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Vi hade karvstifta med oss och vi fortsätter på sverigkanal.tk eller jallarhonet.tk. Vi sänder streamar live dygnet runt med fyra kanaler och vi har 100 hur många lyssnare hade vi 126 länder uppe nu va. Jag har pratar pratat på 126 länder och så var det si och så många lyssnare i varje land. Du har på Indonesien också. Men jag var ju som sagt på inne på det där, att, att en annan person i, i de här länderna kan ju naturligtvis svenska. Ja, eh, ja. Det, det var därför jag funderade på om det går att se hur länge när den och den personen har lyssnat. Men däremot så kan man, man kan nog inte få en station.